Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak barestua. Enzo Neza zuzunsehaldiauna Eta astero bezala udalan tarteekin jungo gea, asteazkena 11 erdiak aldea itzen dugun bezela eta bueno, eh hiru protagonista ditugu taurrian, gaurkoan antzerkiai buruz itzeingo baittugu eta bueno, hirurakortzea da berriketan, kasko ikan jantzi gabe eta bueno, guantxe ja askoak pres dituztela ez dakitentzute jaten. Bai, bai. Gure kontsegal jauna kantak dion bezala, Xierregor oro Kultura Zinegotziak, xaixo gunon. Xaixo gunon. Alestello etazeko Euskal Herriko Antzerki Zale Elkarteko kidea, xaixo. Ba, Baik, xaixo. Eta Aurki Muguruza, Mustroak Antzlaneko eh aktoria, xaixo gunon. Xaixo gunon. Bueno, eh Hirurak Antzerkiakin lotuta zaudete edo Antzerkia iburu zitze hingo dugu gaurkoan. Ordon piskanaka piskanaka jongo gea, erritikan hasiko gea, eh hasizuki asti onta merrise Antzerkia protagonista zer delata? Bueno, eh Dulaz batzuk ere torren intza, inguruan hitzeitea. Garai hartan eh kontatu nahi zuten nola ba oihartzunen garai batean antzerkialak sakan indarra eta berrize suspertzeko ba leginetan genbiltzala eta eh bilera bat zugen genitula oihartzungo zenbait antzerkizalekin eta bueno, ba bueno orduan hortikan atera dira emaitza batzuk eta ba oraintxe ikusten egia, ez eh iraian hasi berria kurtso hasi berria da eta horrekin batea ba oihartzunen ba aspaliko urtetan mino jende geio dakagu antzerkia ikasten orduan Aurretikan han, ba, ikastolan, haurtzaro eta bai alizale eskolan ere, bataldiak taldiak bat zeuden, eta guk, ba, udala anbitartez, ba, bueno, gehien txuena jakingo zuten bezala, ba, gaztiantzako, DBH eta batxi batxierguntzako e, antzerki eskola bat sortu dugu, eta helduen tailerran bitartez ere, ba, elduentzat antzerki eskolak, antzerki talerrak ere, ba, biskabat indartutugu, ez? E, Asi, nolako arrera izan du gaztian tzat sortu den horrek, ezz? Eudar aur, e, aurretik aipatzen zen proiektu horrek. Arrera ona? Ba, e, arrera hona duk idu. Hombre, e, samberra do leno LH-eko ikasliak eta ba, batzuk nahi izatentzutela DBH-era DBH pasareta antzerkia ikaszen jarraitu, bineo inoiz ez ez ez dutela lortzen, ez? Baiten ziren, baina urtzaron Iruz Palau, Elizalden beste Iruz Palau, bineo ez zian eikuak e, talia sortzeko. Ordu gukera baki genu, ba, bueno, Ba, bi ikastetxe ditugu, ikastetxe bakoitzean ba, daude ba, bakan batzuk jarraitu nahi dutena Guaz ba, zen elkartzea, guaz zen herrin maian antolatzea zerbait Eta aurduan aukera emateko ba, ba, gaztetxo horiei ba, Behaien formakuntzan zerki mundu amintzat jarraide ezaten, ez? Eta bai, bazkerean doztena bat ikasle e, matrikulatu zaizkigu Aurten lehenengo alia izateko ba, talde, talde politia antolatu dugu, lurkorta izango da beraien beher, irakasle eta ba, polikirolegiko udalak dunareto batian edo ematen dira klasiak, eskolak, eta, eta ba, ilurrekin ditu egin dugu eta, zen, ba, eta ikasle batzuk nire ditzen duguta, eta oso pozik eta oso, oso ilusionatuak. Pentsatzen inyosan. dut gaztien artian, e, bueno, guztoko izan badute, LH guztian aukera bat eukitzia hortako garrantzitsua dela, ez? Ba, eta, eta bat ez ere hemendik aurrera ere, Ba, LH-en oain antzerkilean dabilen jende guzti horrek ba, erreferente bat eukide zan, es? Jakin dezan, ba, LH-eko zikloi bukazten zailenien ere ba, badakatela noa juun antzerkilea ikasteko, es? Referente garbi hori eukitzia beha jantzako ere, ba, bueno, ba, garrantzitsua da, ez, Eta horrek, ba, pixkaat nola pati ez ziurtatzen du ba, gerorare ba, jarraituko dutela antzerkilea ikasten, Ez e, Eza egit, ales e, urkik nola ikusten duten hau e, aukera udalak ematea erriko gaztea izuek nola bizitzu izan zuten zure gazte denboran ba, holako aukerak eukitzu zuten, edo ez? Ez, bai positiboa pozitioa, ez? Piskat antzerkila azten denak, e, e git, bestela zen aukera ditu, ba, aukera ditu, eskola ofizial edo e, urte osoako eta ur, hainbat urtetako kurtxu eskentzen duen eskola batean sartu, edo, eta bestela, e, ustakit, kanpoa jun, edo jasuzenean lanian hasi, hiru horiakia piskat, Jo, be, zea bat eskatzen duena, o, pauso bat emati eskatzen duenak edo ez da oso erreixa, adibidez lania naztia bat esperientziaik gabe, eta bai, holako, Antzerki talde eskola herrikoi bat sortzia, ba, probatzeko, esperimentatzeko eta hola, lehendabiziko pausu emateko, ezinbestekoa. Nik kalbide, ez enun euki alakorik. Uhum. Eta, bueno, Antzerki munduan hogeita zehi urtekin hasi eh, nintzen eta jo 13 12 13 edo 22 19 urtegin. Nai gazexio. Edo alegria bai. sana de gustita. Agin. E, Inoiz ez telako berandu da. Hoje, baina eu kizan manu bere momentuan, ba, hobeto adiez, e, bueno, urki zaustarra dugu han bye bai, bye bai, onda la urte askoan, ba, badago alprojaren inguruan mugimendu bat. Eta mm -hmm. bueno, ba, horre hori bilitatuei somatzi zaie. Hori, bueno, esan ez inoizaztela berandu, baina aukera, utxinez, eukitzia hori primerakoa beharra. Eta esan dugu, bueno, dela berandu eta helduen talierretanea antzerkila emango da hasi eta hortik bideratzia, ba, oi talde sendo bat sortzia ez? Bai, oi da, eltako helduen talierretan, ba, lehen hori duela batzuk eskaintzen zen aukera hoi, antzerki alierrak ematekoa, bino, ba, oise, ba, jarraipen hori txikitatikan eta aurtsaroti gaztarora eta jarraipen hori etxe honez, ba, elduar horare ba, bueno, ba, etzen iristen e, talde bat osatzeko beharra dina jende eta ordun ba, urte askotan ba, oize, ba, taldea sortu gabe gelitu da eta urte hori ba, hartzungo talde bat ba, ikusi dunean zesaiakera egin ginen eta gaztian e, eskolak sortzeko eta ba, etorri da kultura sailea guregana, gana, ba, pixka bat haber nola ingenezaken ba, elduena ere indartzeko Eta hortxe biliegea, edurneak irrezabala izango da irakasle, biliegea aretuak eta lokalak eta ikusten herri jantzear Eta bastelenian asitzien jala, lehenengo saioa intzuten edurneekin hitz eginu natzo eta egila esan urduriz ebi, zebilen egila esan oso pozikan egin duen arrerakin Eta nik uste taldia ere oso, oso ilusionatua da bilela Gogoratu llego en zuliai, y bueno, oi Antzerkirako ohitura hundia ondu dela urt, azken urtetan galdu dela, baina bueno, ugaldetxo on gurutzen ebai urtetan festetan itentzela eta hoeiek galdudiela ta bueno, berriz berreskuratzeko aukera dela, ez? Hoi da, oi aurrekuan esanun bezala, azkenian eskola ez da elburua, elburu bat bada, baina elburu oi da, da instrumentu bat izan nahi duna, ba herrian berriz antzerkigintza suspertzeko, ez? Azkenian Ba gero zeta jende geio euki antzerki munduan dabilena antzerkiaz gustitzen dena, apasionatzen dena, ba erretsagoa izango da gerorare, ba oiarzunen ba antzerki munduko dinamika hoi suspertzia, ez? Eta eta hoiz, heleno, e, itzegiteen aiginen ba nola gure elburua epemotzea baden eta lurrekin eta ojergillanekin eta edurrekin eta beste zenbaitekin gurutzeko e, antzerki zaliekin eta hitz egin izan dugu. Ba nola gustatuko litzekuken guri, behintzat, oi antzerki talde, antzerki zale elkarte bat edo sendo bat osatzia, e, ba erreferentea izan daitekena, oi hartzunen e, antzerki mundua dinamizatzeko eta pixka bat beha esku guzteko, ba eskolen Gudeak eta eta, bai, pixka bat antzerkila e, Antzerkilaaren e, dinamika guztia ba Behaiek era autonomoan edo, Noski udalak balia bidea jarriz, udalak e, aretua jarriz, diruz lagunduz Bino pixka bat antzerkia antzerkila dinamizatuko talde bat Sortzeko helburua helburua badugu bai Hoi hartu nahi dago kionez, baina Euskal Herrian ebat dugu Antzerkizale elkartia, lehen esan betzela alis Bertako kidea, ez dakit, osasun aldetik antzerkia nola da behilean Euskal Herrian? Baina bueno, E, egia esan Euskal zertkia hor ba, dago or dago o veo eta eta bueno eh antzergizale sortu genuen orren dela 3 urte ba, horri begira ba antzerkiari ba, bultza emateko eta e, antzerkiak zenbat eta ausasun hobea ba herriak ere herria beratsago momentu hontan E, Oihartzunen e, ba, bideratzen edena hori da guk nahi genukena e, Euskal Herri osoan herri askotan badago, beste askotan ez dago, baina bai, herri askotan badago eta eta dar, baina talde bat, giro bat, ez herria dinamizatzeko e, Horre, hor, hori da guk egena Euskal Herri osoan zehar eta, eta, eta gero bai, hor ba, gaude babesa emateko, laguntzeko e, hori da gure gure helburua bai transmisioa, gero da horre joratzen ditugu transmisioa, dokumentazioa, sustapena, sustapenakin lotuta sare bat e, abian jarri dugu hor kokatzen dugu ostiraleko emanaldia eta eta gehiago eta denborarekin, ba, Hori, ba, or, antzerkiarekin gertatzen da, zaleak ba, guxitzen nahi diala, eta guk, nahi dugu, ba, ba zaletasun indartu, jendea bertaratu da, ia, antzerkira uhum. gozatzeko baita. Baik, jendia, bueno, ez antzerkirako ez dakai baloi jura asko ikan, baina baina aukera eukiezkio gustoa ni behintzat guztua juten eiten eman aldiak izaten dia, eta igual loida falta dena ez, zirkuito bat edo aukera aukerak antzerkia ikusteko Ba, gero eh, muentontan ba, había jarridu un sarea, amateur uh -huh. lan profesionala ere badaude. Aurteen estrenaldi batzuk izan ditugu, baina bueno, ez da garaibateko, garaibatekoa. Baina bai dela, garaibaten antzerkia antzerkia ikustea joatea zela, jo, ba, zerbait berezia esan eh akontze bezala, uh -huh. esan eh, genezake. Uh -huh. Eta Eta hori pixkanaka berrezkuratzea polita izango ditzake. Eta bueno, Antzerki Ilana e, udaurretikan, udaberrian izan genuen e, Antzerki Aste bat, girua berotzeko gure bide galduak e, eman Emanaldia ikusteko aukera izan genuen, eta Aste Hontan Mustroak, e, Antzerki Ilana eta Urki da protagonistetako bat. Bueno, e, kartela ikusita, nahi beldurra emantzean. Beldurgarria alda, Urki. Ez da bat, e, beldurgarria. Bueno, Zure impresio hori ere, ez da, zuria bakarrikan. Jende gehiok de bai komentatu digua, berzen nolako e, mu muztruozidea indegun, edo ze, zein dugun baina ez. E, ez da, ez beldurrezkua, e, esan de bai, bueno, ba ipatzeko, e, izan ditugula baitare aurrak, amar urteko aurrak eta horrela eta, bueno, E, ez duela inorreztan negarresatea korrika. Seguro ni maina haut e, izaten dieela 10 urteko aurroik. Ba, ez gaur egun edo zer gause ikusita daka hauek, bai. osea, es baina ez ta ez, e, beldurrezkoa, e, da oinarrituta e, benetan gertatutako histori batek baten gain eta bueno, hori ba, abia puntu hartu eta eta hortik angaratzen dugu historia. E, zenbat aktorei izatent zatea? E, bi aktore geha, Ai, ni eta Mikel Erguin, eh, aktore, mimo eta dantzaria, ja, zara ustarra, baitera, artista bat. Eta eta hori, eh, jo, jokatzen ditun eh, papelak edo rolak, dia ma, bueno, Mikel Erguin da gizakia, es, eh, orokorrian gizakia, eta ingo nuke, Ba, balian, balearen rola, ba, balearen papera jokatzen dut. Eta, <coughs> bueno, esan bezala da, benetan gertatutako histori bat, Nun, mila zortzireundairu eruditame zortzian, baizaraut, getaia eta hori joko arrantzalia, garrapatu zuen bale bat, e, akatu zuten, asarretu zian artean, artian, erabantzuen portura balia, asarretu zian gehio, e, epaiketara jontzian, balian eskumena edo jabetza zenena esan erabakitzea eta bueno, e, baik eta giraun denbora hortan ba, baliabea ustel duintzen ez getaiko moian mm -hmm. eta bueno, ere bai esan gaur egun balearen e, ezurrak daudela donostiko akuariumean txintxilikan eta ikus gai orduan, bueno, pues, iadanok iano txikitan eskolatikan Bain. edo ikusi eskeleto hori zeana, mm -hmm. e, baliana ba bueno, guen e, kartzen dugu Vale e, verdina, vale hori, beste forma batean eta histori batian, historiakoa kontatzen. Erra izango litzake, acuarioetik hartu, antzerki saioko guztitan e, ibiltzi horrekin, ez? Ba, ez da. <risa> Jakin zenba pishatu goteun, e, eskeleto horrek. Horretaz gain, bueno, e, ez zaket aipatu digo zu sartu aurretikan, ez? Ja, emanaldi batzukinak dituzuela, nolako harrera izan du. Ba, oso ona, egiazan, oso ona. E, Jende asko eta asko zoriondu gaitu, eta bestehen besteak guztatu zehela esan dugu. Ba, Piskat, bai, talde amate horre, izen bat ez dakagunan txako e, eta hola, kostatzea egula Piskat plaza erateatzia, eta lortzia eta jendeak gehien bat ere pues, jutia ikustea Ba ez es ezaguna dan zerbait edo zer ikusiko duen jakingabe di joana hori pixka kostatzesegu Baina, bueno, gero, egia esan, ez dakit, nik eta, bueno, eta zintzeruoki e, Ez daka, em, inbidiatzeko eserrez, beste edo zen, antzeslanekin Eta, bueno, osatuta dago eginda dauta, montatuta dao montatuta dago, modu ba, bueno, ikasketak egin ditugu, antzerki ikasketak eta egin ditugu, eta bueno, ba, hori aplikatuta. Zerga, e, ikasketa bukatu ditun e, antzerkilari bat e, ez da profesionala, ez du lako, e, ba, pf, izen bat ez egin eta kontratu bidezola ez mm -hmm. moitzen eta, e, estai pa ba, emanaldi pilo bat eta antzo antzokitan daola ibiltzen, ez da profesionala. Bueno, hori bueno, da galdera, ez? Ezakiz, eh bakoitzan bideare garrantzitsua, ez? Eh, hainbesteko aspirazioik eduki gabe, eh, bueno, bere bidetikan gustoa balin bat zabiltzate, ba, ez? Posteko izango da. Gero. Bai, bai. Horre, otendia lan batzuk egiten diala, ba, adiez eh tailerretan, ekoletan, ba, kutxu gokairarako egiten da lan bat jendeari erakusteko, ez da ez izan behar erre lan bat egite jendearen aurrean daiteko, baina bueno, antzerkiak, ezkerkiak publikoa dekin konetatzen dunean hartzen du beste indar bat, Baina daude beste lan batzuk egiten diala, ba da holako istorio bat nahi nei delako jendeak e, ezagutzea eta hori izan daite daude lan batzuk diala herri herrietara eramateko. Bai, gure herrikok ezagutzeko, bai beste bestetakoak eta hori bilatzen dugu, ba, ba E merezi gendea gaizte mere zuten lanei, bat, bidea ematea. Ze askotan gertatzen da, estrenatzen da obra bat eta hor geratzen da. Eda. Eta bueno, komunikabide komunikabide hunditan asaltzen ez bazea, argazkitan azaltzen ez bazea ematen du etxea aktoria. Eta bueno, ola herri-zirri zabiltzaten aktore asko zaudetela eta bueno, bakoitzak bere aukerak ditula eta gozatzen zutela ho hiten, Gero bestetik ikusten dugu bai eh profesional larloan polikoare da eta mm -hmm. e, profesionalak amatorrak bata besteari laguntzen diola. E? hor bai ikusten dugu ere profesionala aukala e, tarifa bat eh bat balio du. Mm -hmm. Amatorrak ez hain beti koste badago, ze gastu batzu daude, ez? Eta Horre azkenean bai ikusten dugu uztartzen baditugu amate urra eta profesionala, bientsako tokia daola eta aukera daola, ba herri mailan e, eskaintza urtean zehar eskaintza hondiago bat egotea eta eta beratsa. Ze hori horiegia hori da. E, askotan e, zaletasunetik einda kolan e, e, eukitzen dituzte beste, beste mm -hmm. Sharma bat. Beste xarma bat edo beste kalite batzuk igual profesionalak estaucana. Denetari dago. Gure bide galduak adiz, dena dena dauka. Barari... E, nik berriz ikusteko gogoz nago, <laughs> ze Ikearri gustatu zien eta bueno, espero et ostiralean junto eh Bertan izango naiz monstruoak antsezlana ikusten eta orduan, orduan ba, berriz beste herrimatiean ikusiko nautela urkik eta bere kideak hasi Australiaean zeordutan. Australiaean 8tan udal plenoaretuan bakizuete sarrerak salgaitu zutela, txokolategilan, 11.etan eta kirollegilan 3 € on truk, azkenian eh zikloa hoe hasek duen Ziklo hau ba, holasu bentzionatzen daz, genian e, jendian sarrerea bitartez Iru euroko, iru euro zeituan bi kafe hartuz, ba, ja gaztatut Eta, bueno, nik uste merezidu lan, nire bintzat bertan izango naz, Eta, eta esango jorturkiri, aber gustatu zaigun, edo, aber, e... aber balian agonia hoi transmititu digun, Rai. edo, aber Aleix, ez ezan nahizu Nik esan obra landua dela, obra potentea gala Eta antzerkiak zerbait ematen badi gudala, antzerkian anistasuna dago. Orduan, mm -hmm. askotan e, daudazkagu da antzerkiarekin aurreritzik, ez? Espero dugu, ez dakit, obra hau nik jendeak animatzen dut ikusteaz, e, sorpresa lemango du. Ikusuko du, badau mm -hmm. dela plantamendu berriak, historia kontatzeko modu diferenteak eta hori behar dugu, ez? Horki dugu sartzaia, orduan eh, beha eh, esango eh, digunea, baina... Alexek indigu, deialde jau guen, hurkik e, autopromozionatu pixkiatu. Bueno, ez dakit, <gülüyor> e, ba, lehenik eta benera, eskerrak ba, eman bai, Alexi eta, bueno, bihartzun goa herria itaudela, aukera emateatikan. Eta, ez dakit, ni de bai, pixkiat esaten de beti... Ba, kontagiatu gabea edo, bueno, ola iten dut bihatzakin, komilartean ba, kontagiatu gabea edola, dala, pixkat, e, estetika e, estenikuak e, e, osea, neiko propioak edola ate ditugulako, eta hare bai, bueno, pues, e, bai, ikasten edo eskolan du lagutxeatea naiz, eta orduan, ez dakit, e, e, bai eta kaula berezko ze apropioat hizkuntza e, edo, kode propio batzuk, eta, bueno, ba, kontatzeko ere ere bai, ehm, nahiko berezia dala ere bai. Eta moitzen gea pixkat, ba, fantaziatik, pixka bat, bizitza eta heriotza lurra eta zeruak, e, tragedia eta misterioa, eta ehm, kodigoietatik, bufoneskoa ere bai izan liteke, mm -hmm. ere bai pertsonaia, en, nagusia eta bestiak egiten duen komplementazioa eta bien arteko alako komunikazio hori nolabait e, nola ere e, ulertu nahi izateko nola gertatu zen hori. Mm -hmm. Zer nola gertatu zen, nola utzen ezageten bale bat e, ba, portuan usteltzen, ez? Garai hortan Azkenian. balioko esunakin gaina. Garai hortan balioko esunakin gaina kontuan hartu dure da azkenengo baliak anta hori itxasuan En, urte hori baina, hogeita hoz bat urte lehenago harrapatu zuela, beraz, etzegon ez dara industria bat horta dedikatzen sana. Eta en, bale hori harrapatzia esan ba, loterila, nora baiteko loterila garai hortan. Eta sekan kan ere, en, ze portutara eraman, ze plazetan jarri ikusgai, Nun egin zatik eta nuen antolatu gero, E, esportazioak, behar, ba, bueno, hortik, baletik, batezatzen ziren, ba, olijoak, e, zurrak eta, bar, eta, bar, eta, bar, zetan eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, antolatu, horiak ere, bai, zen edo zen patroiek, edo, zen arpoilarik, eramaten zun ere, bai, oso oso garrantzitsua zen, eta, behar, bueno, e, Garai hortan gertatu zen, behar, talka bat, izugarria hundila, eta, beharri ba, narteko, gehien bat beharri arteko, beharri Ba, bueno, pues, gorrotua eta leia eta bueno, azkenian pixka kontatzen dana da ba, gizakia eta balian ba, Figura hoien arteko elkarrizketa bat edo zea bat e, komunikazio bat, nun biak haidean saiatzen, ulertzen nola gertatu zen hori Aleix, ze gaitu nahi zenon? Bai egiten, bai ikusten, ba, jendeak gozartzia da sedea <gülüyor> <da, da, gülüyor> eta ostiralean bertaratzen die dieanek aurretik ondoren ba gustatuko dute leplanpolikia izango dute eta baita ere bueno, eskertu udalari mandako laguntza. Josani e, ere edorneri besarkada bat lurre denei denei eta eta hasi e, Antzerkian hasieran gazteei eta helduei eta Ba, aurrera egin desatela eh, merezi dula. Ba guk oso ondo ere bai egiten, gupilak osatzen dau eta hor ire gustetigartzehala bai mm -hmm. publikoak. Bai, hola kontatu da beintzat, ni hau, antzi izangonaz, oihartzun irratiko bi entzulerre antzi izango dira aste hontan bizarrera zozketatuko gaitugu leiaketan eta ba eskerrik asko irurai etortzatekan, hasi ze geitu naizua hasier. Bai, ni nahiko nituzke e, oihartzun irratilla entzutena egin guztilari animatu, bino noski eta batez ere ikusten dugulako eh gazte jendia eta ba gutxi hurbiltzen dela antzerki obrak ikustea, ba orain eskolan ikastoda den edo unibertsitatean jo zuten semeala ba guzti hoei etxe eristen denean ba animatzeko ostrialean 8tan udaletxea gozatuko dutela ba urkimo guruza hasier leborburuta alestillo esker gasko gaur hemen izatetatik eta urren arte aleskresko zuei eskerri asko, asko. <güls> aio ani gurriña ederrasen porro de lurriña errante dan zeu kanikurriña